Погляд мій зачепився за щось на килимі, на підлозі. Я це підняв. Тим часом Гирі простягла Ненсі футболку. «Ось на, витрись!» «Гей, я ж її ношу!» – гукнув Джейк. «Ідіот! У твоєї дівчини обличчя розбите!» «Аргумент!» «Нен, ти як?» Ненсі скрутила футболку і притисла її до свого носа. Іншою рукою мовчки показала великий палець. Я пробурмотів. Нен, твоя книга. Тут вона впала на підлогу, і я простягнув їй примірник, а ще новесеньку банкноту в п'ятдесят баксів, яка захромтіла у моїх пальцях. Її очі наполовину затулені закривавленою футболкою і з жахом розплющилися. «Ох, ні, ні, я ж, я ж дивилася, їх там не було!» «Я знаю, я бачив, що ти шукала, ти, ти ніяк не могла пропустити!» В очах Ненсі тим часом з'явилися сльози. «Сонце!» – промовила Геррі. «Ми всі думали, що це він вкрав п'ятдесятку. Ну, просто помилилися». «Ми все пояснимо поліцейським», – запропонував я. «Якщо вони почнуть розпитувати, чи перетиналися ми на пірсі із алкашем, я, я впевнений, вони все зрозуміють». Геррі відповіла мені лютим поглядом. Нен заплакала, і я негайно пошкодував, що взагалі розявив рота. Я схвильовано глянув на Джейка. Чекав, що той розлютиться, однак Джейк поводив себе, мов нічого і не відбулося. Він відвернувся до вікна і вдивлявся туди, в ніч. «Ей, хто-небудь мені скаже, що це за хрінь вискочила нам під колеса?» – запитав він. Я з готовністю змінив тему. «Собака?» – припустив я. Геррі похитала головою. Я не розгледіла, намагалася не врізатися мордягою в панель. «Я ніколи ще не бачив такого пса», – промовив Джейк. «Звірюка заобільшки, як пів автівки». «Ну, може, все-таки то був ведмідь?» – припустив я. «Або снігова людина», – запитала Ненсі. Ми всі на секунду замовкли, перетравлюючи інформацію. А потім вибухнули сміхом. Хлохнецьке чудовисько і усі дослідники літаючих тарілок зможуть повіситися від заздрощів. Снігова людина, як пів автомобіля. Два світловідбивних диски позначали поворот на вузеньку ґрунтову дорогу. Вона вела до літнього будиночка моїх батьків, який стояв на водоймі, що дала назву Меггі-пойнту. Джейк повернув і знову опустив скло, дозволяючи теплому солоному повітрю обдувати йому чоло. Шлях був весь у вибоїнах. Деякі завглибшки мало не півколеса. Джейку довелося зменшити швидкість до десяти миль на годину. Під дно мавтівки шурхотіла трава і постукували камінці. Ми проїхали метрів сімсот, коли раптом побачили в поперек дороги величезну дубову гілку. Джейк зашипів крізь зуби, вилаявся і загальмував. «Я приберу», – сказала Ненсі. «Сиди вже», – наказав Джейк. Але вона легко відчинила пасажирські дверцята. Ненсі кинула на підлогу автівки скривавлену футболку із Пінфлойдом, вийшла назовні і причинила двері за собою. «Мені треба розім'яти ноги», – кинула вона через плече. Ми побачили, як вона зайшла у висвітлену зону перед фарами. Витончене малятко у рожевих кросівках. Вона схилилася над відламаною від дерева гілкою. Було видно свіжий злам. Тоді потягла. Джейк пробуркотів. Їй одній важко. Вона впорається, відгукнулася Геррі. Допоможи їй, Поле, кинув мені Джейк. Як штраф за цю історію із п'ятдесяткою. Наступного разу не будеш таким засранцем. Ох, блін, та я ж, я не думав, що я зовсім не хотів. Від сорому я втис голову в плечі. Тим часом ми бачили, як Нен, переступаючи спиною вперед, тягне. Їй вдалося відтягти один край гілки, і вона обійшла, аби потягти з іншого боку, а, можливо, хотіла спробувати відкотити її на узбіччя. Джейк сердито прошипів до мене. «От чому ти не зміг запхати цю чортову п'ятдесятку підсидіння? Нен же сьогодні не засне, так і буде плакати всю ніч. А кому це щастя розгрібати тепер? Мені!» «Що це там?» – раптом запитала Геррі. «Мені!» – продовжував Джейк, немов не чуючи її. «Пол Вайнстоун у своєму репертуарі. Ми беремо чудовий вечір». Додаємо трішечки пола і опля абракадабра. Ви чуєте? Цього разу уже тривожно запитала Геррі. Я не почув. Спершу я відчув машину струснуло. Це було схоже на звук наближення бурі, коли злива лупить по землі. Або он на вантажний потяг, що наближається. Перший кінь. Пролетів повз нас, стукочучи копитами ліворуч. Пролетів так близько, що зачепив дзеркальце з боку водія. Ненсі підняла голову, відкинула гілку, і мені здалося, що вона хоче відстрибнути з дороги. У неї була всього пара секунд, і далеко втекти вона не могла. Кінь її збив. Майнули копита, і Ненсі покотилася під них. Вона впала на дорогу обличчям донизу, і наступний кінь проскакав просто по ній. Я чув, як тріснув хребет. А можливо, то тріснула та велика гілка. Не знаю. А тоді повз нас промчав третій кінь, потім четвертий. Перші три продовжували бігти. Вони оминули освітлену фарами частину дороги і зникли у темряві. Четвертий сповільнив біг поруч із тілом. Ненсі наполовину протягнуло, наполовину викинуло на десяток метрів від автівки, просто до дальнього краю освітленого фарами кола. Високий білий кінь опустив голову і, здається, пожував волосся Ненсі. Закривавлене, сплутане волосся, яким грався нічний вітерець. І в цю мить Джейк завищав. Я гадаю, він намагався вигукнути ім'я Ненсі, але губи його не слухалися. Геррі теж голосно закричала, а... а я ні. Я не міг навіть вдихнути, ніби по мені теж пробіг кінь, вичаблюючи із грудей абсолютно все повіте. У коня, який стояв на дненці, була понівечина морда. З одного боку шкіра була рожевою, ледь загоїною, немов внаслідок давнього опіку. На обох очах були більма, але те, що на опаленому боці, було вирячене. Язик, який вислизнув із пащі і пройшовся обличчям дівчини, взагалі не був схожим на язик коня. Він був тонкий, чорний і роздвоєний, зміїний Рука Джейка сліпо намацала ручку дверей Він не відриваючись дивився на Ненсі і тому не помітив іще одного коня Який стояв поруч з машиною Ніхто з нас його тоді не помітив Джейк прочинив двері Поставив ногу на землю і... І я встиг вигукнути тільки його ім'я. Непомічений нами кінь нагнув свою потужну шию, стис великими зубами плече Джейка і смиконув мордою. Джейка вирвало з машини і кинуло об стовбур червоної сосни, яка стояла поруч із дорогою. Удар вийшов такий, немовним вистрілили із гармати. Удар, а потім Джейк впав кудись у зарості кущів. Гері квапливо сповзла з моїх колін на водійське місце. Вона тягла до дверей руку, немов збиралася вийти вслід за Джейком. Я схопив її за плече і рвонув до себе. І тієї ж миті за машини вискочив великий кінь, зробив незугарний стрибок, розвернувся... І з усієї сили вдарив крупом в двері. У світлі фар я побачив, як Джейк на силу видря видряпався з кущів і важко шкандибає до автівки. Мені здалося, що в нього зламана спина, хоча присягтися я не можу. Він ледь рухався, майже не відриваючи ніг від землі, тягнув їх. Ми зустрілися поглядами. Як важко це згадувати. Я ніколи не бачив стільки жаху у чиїхось очах, стільки дикої і тваринної паніки. Білий жеребець проскакав до Джейка великою рисю, високо підіймаючи коліна, немов на параді. Він порівнявся із ним, подивився зверху до низу, вивчаючи навіть із якоюсь лінивою цікавістю. А тоді. Вдарив копитом просто в межи лопаток. Джейка кинуло на ґрунт. Він намагався встати, і жеребець завдав другого удару – в голову. Удар розтрощив кістки черепа, проломив ніс над брів'я вилицю. Він поставив червоний відбиток просто у центрі красивого обличчя. Навіть бойовий кінь не міг би розправитися із ворогом страшніше. Жеребець нахилив голову, схопив ледь живе тіло Джейка за піджак, стяг його із дороги і без жодної напруги пожбурив у кущі, немов набите соломою опудало. Гері не розуміла, що робити. Вона застигла перед кермом, завмерла. На обличчі жах, а очі широко розкриті. Скло з боку водія все ще було опущене, тож коли чорний пес вдарив в бік корвета, його кошлата голова просунулася прямо в салон, а з нею і дві передні лапи. Пес уп'явся зубами в ліве плече Гері, розірвав сорочку від комера до рукава і почав гризти пружну засмаглу плоть під тканиною. З його пащі огидно смерділо. Геррі пронизливо закричала. Її рука намацала важіль коробки передач, і корвет рушив. Тварюка, яка вбила Джейка, опинилася просто перед нами, і Геррі на гарній швидкості вдарила її машиною, підрізала ноги і вдарила в круп. Здоровенна погань, яка важила, мабуть, півтонни, зім'яла наш капот. Мене кинуло на панель керування. Жеребця відкинуло вбік. Він покотився його ноги місили повітря, а потім він звівся і вдарив копитом в лобове скло. Гері отримала удар у груди, і її відкинуло на спинку сидіння. Загартоване скло вибухнуло дрібними гострими друзками, які засипали весь салон зсередини. Гері увімкнула задній хід і різко подала автівку назад Білий жеребець скотився з капота і важко гепнув на дорожнє полотно Швидко здерся на передні ноги Задні, розбиті, безпорадно волоклися Гері витисла газ і знову спрямувала машину вперед В останню мить жеребцю вдалося відхилитися ми промайнули так близько, що хвіст мазнув по склу. І тут я зрозумів, що зараз Геррі порівняється із місцем, де лежить Ненсі і переїде її. Тіло Нен промайнуло перед носом корвета всього мить, а тоді, тоді машину труснуло, і з-під капота пішов чорний жирний дим. На одну страшну застиглу мить, і з нами порівнявся чорний пес, який вивалив величезний червоний язик із роззявленої пащі. а потім ми залишили його позаду. Я відчайдушно заволав. Геррі, Геррі, підійми скло. Не можу. її голос дзвенів від напруги. Плече, розпанахане кігтями глибоко, до м'язів. Футболка спереду була намокла від крові. Вона вела автівку однією рукою. Я потягся через гері і повернув засувку вікна, підіймаючи скло. Колесо потрапило у вибоїну, нас жорстко підкинуло, і моя голова заїхала їй в щелепу. З очей посипалися іскри. «Гальмуй! Гальмуй!» – заволав я. «Інакше злетимо у кювет!» «Не можна! Ззаду!» – вичавила вона. Я обернувся і глянув крізь заднє скло. Вони переслідували нас. Їх копита здіймали легенькі хмаринки білої крейди, п'ять блідих кінських силуетів, схожих на примари. Гері заплющила очі й обвисла на сидінні, низько звісивши голову. «Ми майже з'їхали на узбіччя, коли щось в автомобілі раптом рвануло, і машина пішла по дузі. Я потягся до керма і схопив його, але машина все одно не слухалася. Я закричав, і від мого крику на мить Гері отямилася, вилинула із полону дурману і болю. Вона теж вхопилася за кермо, вивернула його». І з-під задніх коліс зі свистом полетіло каміння. Гері дихала шарпко нерівно зі свистом. Щось не так? запитав я тупо, так немов все було нормально, наче це не Геррі зараз побачила свого брата і найкращу подругу розчавленими на смерть, немов поруч із нами не відбувалося щось неможливе, наче не було ані звірячого речання і ударів копит ані цих примарних силуетів за заднім склом. «Я не можу дихати!» – прошепотіла Геррі, і я пригадав копито, що пробило лобове скло і вдарило її в груди. Дуже схоже на зламані ребра. «Зараз, зараз уже скоро будинок! Ми викличемо допомогу!» «Не можу дихати!» – повторила Геррі. «Вони...» Зіскочили з каруселі. Вони переслідують нас через те, що ми зробили, так? Ось чому вони вбили Джейка. Ось чому вони вбили Ненсі. Від її слів мене охопив жах. Я знав, що це правда. Знав із цієї миті, як побачив коня із запаленою мордою». У моїй голові знову немов закрутилася дзига. Стало порожньо і легко. Я ніби знову мчав на каруселі вільний і п'яний. Надто швидко. Обертання це вчаблювало мене надто сильно. Зараз я був небезпечно близький до того, аби випасти із величезного обертового колеса світу. Ми вже майже дісталися, Люба. «Поле!» – покликала Геррі. І вперше за весь час знайомства я побачив, що вона ледь стримує сльози. «Поле, у мене в грудях все зламано! Поворот! Поворот!» – закричав я. Передня ліва фара була розбита вщент, і попри те, що я їздив цією дорогою тисячу разів, ми мало не пропустили з'їзд до будинку. Геррі натисла на кермо і корвет завернув. Вивергаючи хмари чорного диму, автівка покотилася схилом і шарудячи гравієм зупинилась на майданчику перед будинком. Це був двоповерховий білий котедж із зеленими віконницями та широким затіненим ганком. До дверей під навісом вела одна єдина сходинка. «Ми перебували всього за два метри від безпечного притулку, і вхід у будинок був зовсім поруч. Всередині вони до нас не доберуться, я був у цьому абсолютно впевнений». Однак щойно ми зупинилися, коні оточили автомобіль. Вони мили хвостами і штовхали тілами корвет. Їх копита здіймали пил. А пил загороджував нам огляд на ганок. Тепер, коли ми зупинилися і мотор замовк, я добре чув, із яким прихвистом і хрипінням дихає Гері. Вона вперлася чолом у колесо керма і притисла руку до грудей. «Що? Що нам робити?» – видихнув я. Одна тварюка вдарила автівку так сильно, щоб вона захиталася на підвісці вгору і вниз Це тому, що ми вкрали його гроші, так? Пробурмотіла Геррі і на силу втягла повітря Це тому, що я вирізала той напис Забудь про це, краще давай думати, як нам пробратися повз них і потрапити у будинок Вона продовжувала говорити, немов не чуючи мене «Це тому, що нас треба вбити. З нами щось не так, Поле, так? Ох, як боляче!» «Може розвернутися і спробувати виїхати назад на шосе?» «Хоча я вже сумнівався, що машина здатна рухатися. І чи заведеться взагалі двигун?» Вперед автівки виглядав так, немов вона на великій швидкості влетіла у дерево. Капот був розбитий, під ним щось шипіло. «У мене ідея!» Геррі глянула на мене з-під сплутаного волосся. У її яскравих очах світилися каяття і туга. «Давай, я вискочу з машини і побіжу до озера. Вони кинуться за мною, а ти зможеш потрапити у будинок». «Що? Геррі, ні! Дімось поруч! Нікому більше не треба вмирати!» «Двоє уже загинули. Дім просто тут поруч, розумієш?» «Надивилася своїх дурнуватих трилерів. Не потрібно нікого нікуди відводити». «Можливо, ти їм не потрібен, Поле». Її груди здіймалися повільно і надсадно. Намокла кров'ю футболка прилипла до шкіри. «Адже ти нічого не зробив. Це ми все зробили». Можливо, тебе вони відпустять. А що зробила Ненсі? Злим голосом вигукнув я. Вона пила пиво, сказала Геррі таким тоном, ніби це було очевидно. Ми ж забрали гроші. Ненсі їх витратила. І ми всі взяли те пиво, крім тебе. Джейк вкрав. Я вирізала той напис, а ти... «Що зробив ти? Ти переніс старого на ліжко і повернув його на бік, аби він не захлинувся. У тебе думки плутаються від втрати крові. Джейка і Нен розтоптали. І тебе! У тебе шок! Вони коні! Вони не можуть хотіти помсти!» «Зрозуміло, що вони хочуть помститися», – заперечила Геррі. «Але, можливо, не тобі». «Просто послухай, я не хочу з тобою сперечатися. Ми зобов'язані це зробити. Я вискочу з машини і побіжу наліво за першої ж нагоди. До дерев і озера. Можливо, заманю їх у воду. Коні, звісно, вміють плавати, але не думаю, що вони нас дожинуть мене. Я навіть із такими ранами зможу звідти вибратися. Я випливу». «Я вискочу, а ти почекай, поки вони кинуться за мною, а потім біжи всередину і клич на допомогу. Будь-кого, копів, кого захочеш!» «Ні», – промовив я, хитаючи головою. «Ні, Геррі, ні!» «А крім того…» – продовжила Геррі, і куточок її рота піднявся у кривій усмішці. «Крім того…» Я можу залишити автограф і ще якомусь із цих виродків. Вона розтисла ліву руку і показала мені затиснутий там ніж старого оператора. Ніж лежав на заляпаній кров'ю долоні, і я знову побачив вирізьблення на руків'ї коней. Ні, повторив я. Більше слів у мене не було. Слова, немов полишили мене. Я потягнувся за ножем, але Гері стисла пальці. Я встиг тільки покласти свою руку поверх її долоні. Я завжди вважала, що вся ця ідея з поїздкою до Нью-Йорку йорка повна фігня. Щодо того, що я стану актрисою, а ти письменником – це фігня повна. Я завжди думала, що це неможливо. Але знай, якщо я все ж таки залишуся живою, це варто спробувати. І її рука вислизнула із моєї. Я досі не розумію, чому її відпустив. В бік корвету помчав білий жеребець. Він люто дивився на нас очима кольору диму. Зміїний язик ковзнув по його чорних зморщених яснах. Стрибок, удар! Автівку захитало. Стрибок, задні коліна цілилися у лобове скло. Геррі промовила майже ніжно. «Прощавай!» Вона вискочила з автомобіля швидше, ніж я встиг навіть повернути голову. Геррі віддалялася від ганку повз багажник автомобіля до кута будівлі і до сосен Між чорними силуетами дерев я побачив озеро, що слабко світилося у темряві ночі До зрізу води було недалеко, метрів двадцять Кінь перед капотом повернув голову, спостерігаючи за Геррі, а потім помчав за нею до нього приєдналися іще два, але Гері бігла швидко. Вона майже порівнялася із краєм лісу, коли з-за невисокого живоплоту вискочив кіт. Величезний як кугуар. Лапа розміром як бейсбольна рукавичка вдарила Гері і її крутонуло на місці. Кіт стрибнув згори із глухим нявчанням. Але воно майже відразу ж перейшло у різкий вереск. Мені дуже хочеться вірити, що Гері пронизала його ножем. Мені хочеться вірити, що Гері показала, що й вона має кігті. Я побіг. Я не пам'ятаю, як вискочив із автівки. Якось одразу опинився зовні, і ноги понесли мене повзруйнований ніс корвета. Я штовхнув грат і воріт, ривком відчинив їх і дістався дверей будинку. Звісно ж, вони були замкнені. На іржавому цвяшку праворуч висів ключ. Я потягся за ним, схопив, впустив, знову підняв. Знову і знову я намагався запхати його у замок. Мені досі часто сняться страшні сни. Коли я тремтячими руками запихаю ключ, поспішаю, що сили і тут, і тут щось жахливе з'являється із темряви. Кінь, кіт, вовк або... або Геррі. Нижня частина її обличчя роздерта Гортань вирвана Гей, малюче, скажи но правду Ти й досі вважаєш, що я достатньо вродлива для кінозйомок Чесно кажучи, я напевно боровся із замком менше десяти секунд Коли двері прочинилися, я рванув всередину так швидко, що вдарився об одвірок роки, боляче забився Впав на підлогу Повітря вибило із легень. Я гатив долоною по мостинах, кричав і ридав. Я штовхнув двері, які зачинилися за моєю спиною, а потім згорнувся у клубок і завив. Мене тіпало так, немов моє тіло щойно виринуло із ополонки. Мені вдалося опанувати себе тільки за декілька хвилин. Я встав. На тремтячих ногах пройшов вперед до дверей і через бічне вікно виглянув назовні. Із під'їзної доріжки дивилися п'ять коней. Вони оточили понівечені залишки корвету, вивчали будинок очима кольору болотного туману. Далі за ними на дорозі я помітив пса. Він блокав взад-вперед, і його м'язисте тіло осередок люті не знало втоми. Кота я не бачив, але відчував. Якоїсь миті я чув його злі крики, які лунали віддаля. Я дивився на звірів, а вони на мене. Одна із тварюк стояла до будинку боком. «Жеребець! Такий величезний!» По його боці повзли шрами. Застарілі, немов отримані десятки років назад, а не кілька годин тому. І все ж таки їх добре було видно на його білій шкурі. У кінській плоті ясно проступали вирізані шрамами слова «Іди нахер!» Вони водночас заіржали. Вони всі. немов зареготали. Я прокрався на кухню до телефону. Гудка не було, як і зв'язку. Лінія не працювала. Можливо, у цьому винні ті тварюки із дикого полювання. Але я гадаю, вся справа у вітрі. Коли він дме від ставка... Лінії електропередачі, телефонні лінії часто обриває. Саме тому тієї ночі я лишився і без електрики, і без зв'язку. Я переходив від вікна до вікна. Коні дивилися на мене з дороги. Інші звірі ломилися крізь кущі, оточуючи будинок. Я репетував, намагаючись відігнати їх. Кричав, що всіх уб'ю, що ми не хотіли, що ніхто із нас не хотів. Це останнє твердження було правдою, як мені тепер здається. Ніхто із нас нічого не хотів. Зрештою, знесилений, я впав на диван у вітальні, а коли прокинувся, побачив ясний ранок і синє небо. Кожнісінька крапель роси зблискувала під сонячними променями, а створіння із дикого полювання зникли. Втім, я все одно не наважувався вийти із дому. Гадав, що тварюки сховалися. Годинник показував уже далеко за дванадцяту, коли я нарешті наважився дійти до дороги, стискаючи в руці великий ніж. Повз мене, підіймаючи густий пил, повільно проїхала жінка на лендровері. Я біг за нею, кричав, благав про допомогу, але вона тільки збільшила швидкість. Чи можна її звинувачувати? За п'ятнадцять хвилин... Мене підібрала патрульна машина. Вони чекали там, де ґрунтова дорога переходила до державного шосе. Три дні я пробув у медичному центрі штату Мен у Льюістоні, але зовсім не тому, що страждав від серйозних поранень. Ні, вони залишили мене під наглядом, і лікарі повідомили батьків про серйозне параноїдальне відходження від реальності. На третій день, в присутності батьків та сімейного повіреного, які зібралися біля мого ліжка, я зізнався копу на прізвище Фоллет, що ми всі четверо прийняли ЛСД перед самісіньким катанням на каруселі дике полювання. Десь дорогою до заміського будиночка ми зіткнулися із твариною, ймовірно лосем, і Геррі і Знен, які не пристебнулися, миттєво загинули. Фолад запитав, хто був за кермом, і повірений замість мене відповів, що Джейк. Я тремтячим голосом додав, що не міг би керувати його машиною із механічною коробкою передач. І це була чиста правда. Адвокат розповів решту, що Джейк скинув тіла у озеро і втік, ймовірно, до Канади, аби заховатися від суду та слідства і, ймовірно, довічного ув'язнення. Наш сімейний повірений додав, що я теж став жертвою. Жертвою наркотику, який приніс Джейк. Все, що від мене вимагалося, це просто кивати, погоджуватися і підписати те, що мене попросили підписати. Поліцейського таке цілком влаштувало. Він чудово пам'ятав Джейка. Ще не забув вечір у боулінгу, коли той вирубав його приятеля. Поліція, штату Мен і єгерська служба обшукали все дно Мегіпойнт у пошуках тіл, однак так нічого і не виявили. Зрештою, водойма була проточною і мала вихід у море. Ні в який Гарвард я, звісно ж, не поїхав. Я боявся вийти з дому. Кожен мій крок за поріг був для мене немов ходьба по канату на висоті десятого поверху. Одного вечора я визирнув із вікна спальні і побачив, що за будинком з дороги спостерігає кінь. Він стояв під вуличним ліхтарем, витріщаючись на мене каламутними очима з більмами, а ліва частина морди у нього була ряба, шкіра ж стягнута від застарілих опіків. За секунду та постать опустила голову і повільно поцокотіла геть. Геррі думала що я цим тварюкам не потрібен. Ха. Звісно, це було не так. Адже це саме я навів на оператора каруселі. Це через мене завівся Джейк. Ночами мене тіпало від кошмарів. Я підривався, що години судомно озирався і іноді їх бачив. Пару коней однієї ночі, кіт іншої, вони не відводили від мене очей і чекали. Навесні 1995 року мене госпіталізували на 10 тижнів. Виписали психотропні препарати літію і на деякий час коні мене не турбували. Мені стало краще. Багато місяців я лікувався у терапевта. Знову почав виходити на прогулянки за межі будинку. Перший раз від дверей до поштової скриньки, а потім уже і вулицею. Зрештою, я міг без наслідків відходити від будинку на декілька кварталів. Але, щоправда, тільки в день. У сутінках... Я, як і раніше, тіпався від страху. На весні 96-го я з благословення батьків і дозволу мого психотерапевта полетів до Каліфорнії і два місяці прожив у тітоньки, заселившись в гостьову кімнату її будинку. Тітонька працювала касиром у банку і була дуже побожною та розсудливою. Вона належала до методистської церкви. Гадаю, батьки вирішили, що поруч із нею я буду у безпеці. Мама пишалася тим, що я зважився на переїзд, а батько, гадаю, просто відчував полегшення з того, що мене вдалося викинути з дому і можна перепочити від моїх нервових нападів та параної. Я знайшов роботу в магазині ношеного одягу. Почав ходити на побачення. Почувався у безпеці і інколи навіть відчував спокій і задоволення. Майже нормальне життя. Я почав зустрічатися із жінкою, старшою за мене, вихователькою в дитячому садку із ранньою севиною та сухим чоловічим сміхом. Якось ввечері ми пили нею чай, їли кавовий торт, я втратив лік часу, і коли ми вийшли, небо уже було багряним від заходу сонця. І пес був там. Він виник на межі парку, стояв і витріщався на мене. З його розявленої пащі стікала слина. Моя подруга теж його побачила. Вона стисла мою руку і запитала. «Що це за чортівня?» Я висмикнув руку і пірнув назад у кафе з несамовитими криками «Викличте поліцію» та воланнями про те, що зараз помру. Мені знову довелося лягти у лікарню. Три місяці у відділенні з курсом електрошокової терапії. Хтось надіслав мені туди поштову листівку із виглядом на пірс у Кейп-Мегі і на дике полювання. У листі була відсутня записка. Сама листівка була повідомленням. Я ніколи не думав, що ці створіння будуть переслідувати мене по всій країні. Їм знадобилося цілих два місяці, аби мене вистежити. На самому початку нового століття я вступив до Лондонського університету і перебрався до Великої Британії вивчати міське планування. А після випуску там і влаштувався. Я не написав жодної п'єси, жодного вірша. Мої літературні доробки обмежилися кількома статтями для технічних журналів і були здебільшого присвячені проблемі міських переносників зарази – голубів, щурів та єнотів. Мене інколи називали жартівливо «живодер». Я спеціалізуюся на видаленні найменших слідів тваринного світу в упорядкованих, створених зі скла та хрому мегаполісах. Це прізвисько, живодер, не сказати, аби викликало романтичний інтерес у оточуючих. До того ж, і мої особисті монстри, панічні атаки, глибокий страх, темряви теж практично тримали мене в ізоляції. Я ніколи не одружувався, не мав дітей, у мене були приятелі, так, але аж ніяк не друзі. Вся дружба народжувалася у пабах і там же й залишалася. За декілька годин я втікав додому. У свій безпечний барліг на четвертому поверсі заміцно замкнені двері до книг. Тих коней я тут не бачив. Раціональна частина моєї свідомості стверджувала, що якою б великою не була їх сила, вони не зможуть перетнути тисячі миль океану. Тут я був в безпеці від них. А торік мене відправили на конференцію з міського планування саме у Брайтон. Того дня я повинен був виступати з доповіддю про японського жука і його небезпеку для паркового господарства міст. Доки таксі не підвезло мене до ганку, я навіть не здогадувався, що готель розташований просто навпроти того знаменитого пірсу із його великою каруселю і мелодіями шарманки. Вітер розносив їх по всьому березі. Я читав свою доповідь із потом на чолі та спазмами в животі, мріючи негайно після виступу сховатися у номер. Навіть тут, у готелі, лунала та музика, і її тягучі вкрадливі переливи заповнювали весь величезний вестибюль. На жаль, я не міг повернутися до Лондона. Наступного ранку я повинен був брати участь у пленарному засіданні. Я не міг повернутись до Лондона, але я міг бодай залишити цей готель на якийсь час. Я пішов берегом, аж поки пірс не лишився далеко позаду. Замовив бургер, пиво, Потім іще пиво. Замовляв все це у якійсь забігелівці на пляжі. Хотів заспокоїти нерви. Я завис там надовго, а коли нарешті покрокував уздовж берега в готель, сонце вже торкалося горизонту. Я залишав на холодному піску свої сліди, а солоний рбучкий вітер шарпав мене за волосся. Я крокував, мало не переходячи на біг. Я дозволив собі спинитися і перевести подих лише тоді, коли у полі зору з'явився готель. Мені кололо в боці, а в легенях пекло і горіло. І тут? Щось завовтузилося у воді. Щось величезне. Я лише на мить помітив хвіст, Довгий, понад два метри, блискучий, чорний, товстий, не стовбур столбур дерева. А далі на поверхні з'явилася голова, золота, схожа на емальований обладунок із очима яскравими та сліпими. А тоді та істота знову занурилася під воду. Я не бачив її понад 20 років, але... Негайно впізнав морського змія із дикого полювання. Впізнав з першого погляду. За одну мить. Вони ніколи не залишать мене у спокої. Я повернувся у номер, і у вбиральні мене вирвало бургером і пивом. А потім... Цілісіньку ніч мене тіпало і обливало холодним потом. Я не спав, не міг. Варто тільки заплющити очі, як кімната починала обертатися, немов карусель, що набирає розбіг. Коло за колом, потім знову, коло за колом, коло за колом. На Брайтонському пірсі грає музика. Зриваються в галоп вершники. Шарманка видає скажену мелодію. Вереща діти, от тільки від сміху, чи від жаху я вам сказати не можу. Коло за колом, від сміху чи від жаху. Тепер для мене це. «Неважливо» Джо Гілл «Карусель» Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях.